так би мовити, стимулятора під хвоста, щоб лучше і шачили. Хотів сокиру найкращого майстра вручати найкращому в бригаді, з вимпелом, з премією, ну, з помпою. Словом, на щось добре не знаю, а на ці брязкальця в нього казанок справно варить. Але ж, дзузькі, батога нема, нема батога. Сокирка легендарна тю, -тю. в мене вже ця сокирка. «О Максима Муца! Легендарна сокерка найкращого майстра!» І Максим Муц з задоволеним смішком пихнув на хату двері. Вони навідмаш ударилися в одвірок і не зачинилися. А він пішов собі щасливий, аж від землі відскакував. І за якусь хвилю тому, з подвір'я, як і з його приходом, знову увірвалося розпачливе сіркове Ай-яй-яйкання. Навіть халамеди той уже не витримав. «Год Люра, пустив він на вздогінці Максимові Моцу. Андрій же сидів довго, безсловесний, утуплений в одну цятку. Щось огидне і невблаганне напосідало виволокти його з ватяної колиски блаженного настрою. А він не дуже й опирався, переконаний, що все це йому сниться і він от-от прокинеться. Можливо, він і справді задрімав, чи й добре заснув, бо раптом став озиратися, як зі сну. Час зненацька затвердів і покотився по його ж голові, покотився кам'яним, як жорно колесом. І так відчутно, наче тряс на вибоїнах кам'яної бруківки. І Андрій навіжено заволав, «Біжи, бігом біжи!» «Куди? Чого?» – закричав і собі Дмитро Халамет. «За ним! Дожени його! Верни його!» «Кого?» – як луна з кадуба, відгукувався до Андрія Дмитро Халамет. «Та його ж, Максима Муца! Він ограбив мене, обікрав, струмента мого забрав». «Чого на вас? Галто налякали!» – проясніло Халамедові. «Це ніхто вас не пограбував! Знайшли, що вигадати! Та ви що?» Ви ж самі йому віддали сокиру свою, ще й цілувалися з ним, мов ріднесенькі, та ви його в голову лисину, як сина, а він вас, як попадю, в руку. А тепер що, назад? То йому ж первак треба віддати і ковбасу домашню? Ну, самі ж пили і їли. Я все верну, біжи тільки, біжи і верни його з моєю сокирою. Верни. Поки він далеко не зайшов, ну, прошу тебе, прошу, як брата, благав Андрій, але прирослого до сільця халамеди нічим не можна було прийняти. Та ви що, Ну ви вважаєте, що я рисак, щоб ото, висело павши язика на такі перегони бігати? Та й, а що, якщо я побіжу в бік Смолянки, а він пішов собі на корбутівку, а знову-таки, Якщо я побіжу на Корбутівку, а він собі подався на смолянку. Та хоч би я й розірвався навпіл, і одна моя половина побігла за Максимом на Корбутівку, а друга на смолянку, все одно не втрапиш за ним, бо він може завгорідньо почимчукувати собі. А навіть якщо я побіжу, досить, досить бігати, зупинись уже, перепиняє його Андрій. Бачу, який ти пруткий та шпаркий. А що? Біжіть тоді самі. Зарозуміло пропонує Халамед. І Андрій, втягнувши плечі, замовкає. Подимки він згукує тих, хто міг би допомогти йому повернути назад його ж власного кровного інструмента, але ніякої надії. Згуки ті невтішні. А від Павлини тим більше, ні захисту, ні помилування не сподівайся. Теплий затишок недавнього сп'яніння безповоротно зникав у холодній коловерті тверезих відкриттів, а тверезості він зараз боявся найбільше. Хотілося знову опинитися в обіймах невагомості і безтурботності тих сповитків, що огортали його після другої склянки муцового коновала. Але на столі, крім схиленої на кулаки Халамедової голови і нечистого посуду з недоїдками, заплямленого смальцем, родого паперу і порожньої пляшки, з якою Халамед бігав до Гаєнчихи, нічого не було такого, що могло б зарадити його пекучому горю. Він прикидав, з чим би можна було послати Дмитра Халамеда до Гаєнчихи ще раз, однак про гроші боявся і згадувати собі. Ну де їх йому взяти? На нього з буфета... Яскравими квітами визирала тареля, що була вже припала халамедові до ока. І справді, який з неї спожиток? Проте від того, що далі йшло за цією думкою, недобре засмоктало під ложечкою. Чорзна що, вилився він, одганяючи свої нав'язливі заміри. Потім вхопився за іншу думку. Від неї аж Затеплилося на душі її. Навіть дивно стало, що досі ніколи не доходив до цього. «Слухай, Митре!» – звернувся він до Халамеда вже спокійно.